Elkarreragina zortzigarren unitatea, Atarian B. Nik uste dut koldok daukan ideia auerrra dela. Hasteko? Nikenuk esango ondadakinak sailkatzea dezerosoa denik. Egunero egunero gauza mordoa sailkatzen ditugu sailkatzen ari garela obartu ere egin gabe, arropa, erosketak, sukaldeko tresnak. Orain arte ere gutako askok, beira, plastikoa eta papera bereizisten genituen. Hondakinak sailkatzea. Ez da hoiek guztiak sailkatzea, baino dezerosoagoa inondik ere. Gainera, atesateko bilketa puntuak ataritik oso gertu egon hori dira. Zenbaitetan atarian bertan eta horrek oso erosoa egiten du ondakinak ateratzea. Orain, hondakinak usteko edukiontziak etxetik urrun daude. Sistema berriarekin ordea, gehienetan atarian bertan izango dugu zaborra usteko zintzilikarioa. Orduan atarian bertan izango dugu kiratsa eta zikinkeria. Bilki puntuak eta inguruak zikinak egongo dira eta beraz etxeko atari ingurua eta kaliak orokorrean ere bai orain puntu batean kontzentratzen da zabor guztia eta hor besterik ez dago usaina eta zikinkeria atezatekoarekin berriz atari guztietan izango dugu kiratsa Nik uste dut atarietan este la usaintxarrik egongo Alde batetik zikindu eta kiratsa sortzen duena zabor organikoa da usteltzen dena alegia Aterratekoan, zabor organikoa kubo itxi batean ateratzen da eta ondo itxita dagoenez, ez du usein txarrik botatzen. Orain arteko sistemarekin berriz, plastikozko poltsa batean dena nahasita ateratzen dugunez, kiratza ikaragarria da. Bestetik, kaldeko edukiontzia ez bezala, kuboa norberak etxira eraman eta garbi mantentzen du eta beraz, ez du kiratzi botatzen. Gainera, hondakin natalek ez dagoten materia ustelkorrik. Eta ez dute ezikin zen, eskiratxik botatzen. Atesateko bilketa puntuek, garbitasunari dago kionez, ez dagoate zer orain arte zaborra biltzeko guneekin. Askotz garbiago egoten dira.